اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْقُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مع المتقين اے مؤمنانو حق لو حغو سر وجنگی گئی چه تاس تا نجدیدی او باید حغوی پتاسی او وو په هیګي چې الله دې پرهیزګارانو ملګری دی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطال الاسلام سم عايسانګه لا واه لږی جب تو جب تو سرزمہ بازی تو ہر خاندی بخومت دستا خرمدی کا پردی اشنا تو باجستان حکومت ارتضادی کارنامی ہے تو رو ٹپ پلاز بندی تیار ستا موزن برا مرمر کرنی گرانت بفضيلة الشيخ أبو يزيد عبد القاهر حفظه الله الذي هذه بيان نصفه <تصفيق> خو پنجبي آشنا يو خپل دي کيستل تا پر خو پنجبي آشنا تو من دستا پر دي کا پر دي بچم <مترجم> تو چم تو سر سما کا سي آشنا تو چم تو سر سما کا سي بن دي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتاني من أمتي أحرزهم الله من النار عصابتون تغذل هن تكون مع عصاب مريم عليه السلام دوستانو دفتنو پدي دور کی نن مسلمان دقسم قسم ابتلاعاتو او امتحانو نسر دا د الله سنت او سنتي قدري چې په مسلمان باندې داسې حالات راځي کله د امتحان دوا جنا ورټول کې لوی امتحان هغه دادې چې په موږ او تاسو باندې الله د طاغوت حکومتونو مسلط کړي کله د پاکستان حرامی حکومت او کله افغانستان دا یو شری مصاله دا چې هر کله مسلمان باندې کوم ځای کې زیته وشي د هغه مال لټشي د هغه عزت اګرو لټشي د هغه وطن باندې تیري وشي نو <coughs> دا هغه واخيبه په هر مسلمان باندې جهاد فرزي عین ده دا مونږ بار بار ویلي دي چې شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه الله نه اجماع مونږ نقل کړی ده هغه <coughs> فرمایي چې کله هغه دښمن حمله ور دښمن چې کله راشي د مسلمانانو ملک یو لښ مکوونی سي نو بیا بھاغوی بانی و با ټول مسلمانان و بانی نفیر عام فرض ده ټول مسلمانان به وزي جہاد ته دا فرزی ایند شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله دا فتوی نقب کړی و مجموع الفتاوی کې دمه خبره دا یاد لري نن وحكيد تاغوت حکومت نالو د پاکستان د افغانستان د مرتدین مرتد دی چې د امرت دین سره به قتال د اصلی کافرونه مخ کیږي دا د بازي تاغوتیانو خبر دي چې نه دا حکومتونه د باز خلکو په ګومان کې مسلمانانو د لحاظه د وسره به جهاد نشي کېد د دیو جنا ما خو غنل جنند د توغیت او اغ ظلمنا هغه راواوی هغه عقوبتنا هغه عذابونه چې نن مجاهیدینو او طالبانو ته دغه کافر حکومت چې د پاکستان دی هغه ورکی چې دا نن نه نن... په هندستان کې دا ظلمستان په امریکا کې شته نه په بنځه کې شته د دې ولنن jihad د دغه طاغوت سره فرض عین دی د اصلي کافرونو مخ کې کوم حدیث چې ماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د غزوه هین باره کې ویل دی او دا بهترین جهاد دی رستم من ان الله العزيز دا ذکر کو چې پاکستان د هند یو حصہ ده لکه څنګه چې نور عیالاتونه د هند حصہ نو پاکستان هم د هند حصہ ده غرض مې دي کېد چې نن وقته په مسلمانانو باندې د پاکستان جهاد فرزي عین دی خو متاسفانه چې باج د تغد دربارې مولا د پاکستان مرتد او کافر حکومت مدفعه کوي کلاوی د جهاد د مصلحت شرعی د وجن په کار لیکن مونږ دا وایو چې دا مصلحت نه بلکې دا زلالت <سؤال> شیطانی دي الله تعالی فرمایي قاتل الذين يلونكم الكفار ويجد فيكم غلظه قاتل الذين تاسوا جنكوا دا کسان سره یلونكم الكفار چې تاسو ته نذیر د کافرانو ول یجد فيكم غلظه دا کافر دی په تاس کې سخواله ميمي دا آیت د دین د پدی باندې اول به د نذیر کفار سره جهاد کوي دا وی سره به جہاد کیدیش الله مونته امر کړی چې تاسو به دغه نيزه کافر سره جہاد کوی کوم چې پاکستان کې مجاهدین او طالبان په کار درا چې پاکستان حکومت اول را وغورځ خو بعضی د ایسای مجاهدین عقیده هو د پاکستان د جہاد نه لري لیکن افسوس چې کله د دوی د جہاد پخت نه وشي فورا وویو افغانستان یا جہاد کشمیر دا خبر ده هر پاکستانی په پا ذهن کې دا ایسای حرامي شبكي خود ده چې بس جهات صرف افغانستان او کشمیر کې د نورو زینو کې نشته او که کشمیر کې دوی جهات کې د پاکستان د salamat د پاره یا د پنجابي او د هغه مرتدو شرابينو د بچاو یا د لور د ايرمنډي د حفاظت د پاره په پا کشمیر کې دوی جنگي جہاد کی کم اسباب او کوم علتونه چې کفر په پاکستان کې موجود دی په هندستان کې یو پلسه ندی موجود لکه څنګه چې پاکستان پا کې یو پلسه موجود دی, ده ده دی دا یو جنام دا مسله غلط نه چوي عدالت جہاد کیوالتن کی طرحه پوری ومن انشاء الله العزيز د هر تاغوت سره جنگي او پاکستاني پا تاوت کی افغان تاغوتی ته هندو تاغوتی سوچ اسلامي نظام راش او پاکستان سره جهاد دونی شي نو دا لوی خطر دی چې سبا د پاره به امارت اسلامی ختمه وکړه سره چې د افغانستان اسلامي امارت ختم کړي نو زموږ ذکر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فی سبیل الله جهاد کوم دې رسول الله صلی الله علیه من قاتل لته کونه کلمت الله ال علیا فهو فی سبیل الله اته الله پلار کی جنگی دا الله د اعاده کلمت الله د پاره دا ده الله فلا کی جہاد وکاو کده ای سید اعلاد کلمه د پاره جنگیګن گوربیدا jihad نه دی نو کوم نوافیس په افغانستان هندو کشمیر والاو کی دی د یو فلصهو پاکستان کې موجود دی بلکې د پاکستان کفر او ارتداد ډیر اشد او اغلس دی د نول کفر ملکونو نه نن رسول کفر افغانستان نه بلکې امریکان نه بلکې پاکستان جو شو پنځه ملکونه په افغانستان نن پاکستان راوستي کې دوی کفر ګفر پلان د نقاط کې منغوازي هکول وغوړ اوله وځي ګفری قوانين په پاکستان او اندوستان کې نافذ دي لیکن په پاکستان کې اشد او غلظ دي په مسلمانانو او اسلام باندې په هغه کې کې فیصله څوک په یا په افغانستان کې ونه کې دومره صدر ما نشته لیکن په پاکستان کې په لړمکار قانون باندې فیصله ونه کې څوک دینه پرید دویمه واځي بازد بل عام پر کټي مليان وای چې پاکستان <سجد> اسلامی بگ دے شعائر اسلامی فکر دیر دی جماعتون دیر مدارس دیر دی یا مسلمانان پکر دیر گی لیکن منگ دوائی چندوستان کے دا پاکستان نزیاد مسلمانان اسی گی دا پاکستان طول نفوس یا سراتیں ملو ندے پدے کی سیان اندوان قادینین پرویزین او شیغان علمانین برائلین او نور بیدین مرتدین اسی گی لیکن بر ع په هندوستان کې بیا دری 100 میلیون مسلمانه دي مدرسې ممسجد اوولما مکتبي او نور شاعر پههنند ک ډیر زییت دی او ډرخ سری د پاکستان نه لیکن هندوستان اسلامی ملکو نګ لو ځکه چې قانون پهکې د کفر دی دارن پاکستان څنګه اسلامی جوړی سره د دینه چې د پاکستان قانون زییت اشد او اغلز دی لکه چې موږ مکلوئ دریم نمبر کې پاکستان پاکستانی مرتدین و دا مسلمانان و مساجد او مدرسی او بگنا خلقو کور نوران کرو. آتس او مساجد او مدارس، لال مسجد جامع حفظه، د میره لی د دا باجه و دا اسلامی مدرسه، پا اغیقی دواتی تالیبان شیدان کرو. دارنگی پا لال مسجد کی پا بیرحماند اولمانی جنکی او طالبان پا لای ازر بمونو زورونو قرآن مجیدونه او اسلامي کتابون په مساجد او مدرسو او قرونو کې وسوځول بلکې زمونږ خپل حال دته چې موږ جماعت کې د ترجمه قران بنې یو فوزی مرتد خپې خې د اوغه نه خپې وسوځم پرته وزبوازي مرتد مليان وې چې نه د مسلمانانو دې د فوزی حرمين مسلمانانو دي د قبایل کورونو وړاندې ګونا خلکې مړ کړ وزد بلعام د پر کاټونو د پښتنو د چې یو مسجد دی مدرسه ایو اسلامي لایبریری چرته په ایندوانو وړاندې د پندستان کې مونږ ته دی وخی <تسجس> اوس د دا وای چې اندوستان زیات کافر دی او پاکستانی م حکمه ی یو مده یو مجدید په لازر بهمونو معې په دوستان کې چرته لی شوي ده لکه چې د لا م او نور داسې وشي کار نهلورم نمبر ک دوستان تر پوری پورې چرته مسلمان مریکې تپار ل دی چې هغه غونط ناممو کې یا باګران کوي لیکن هر چې پاکستانی حرامي ولده زنا حکومت دي نور ډېر غنا بي عرب اجم ازبک اپ امریکابانه खर्च کوي تقریبا چې زر مسلمانان سړي او کوزي د ګنټانمو یو عالم وای او په خپل سترګو ميداول چې ډېر پاکستانی مرتدینو او دی زناکارای اې اس عرب اوزبک غزي او نر بربند لغړ خريل سرونه او ګریبه مرتد خلانی اوږي مرتد خلانی امریکایتي په هوای میدان باندې حواله کول لاس تړلی او قیدونه په لاس کې او خپو کې به ځنډور نه پراتو په وحشانه ډول او حیوانی ډول به د امریکایتي حواله کول چې د هر د سر قیامت د اغه 15000 ډالر او تاسو به د کرنل امام مرتد هغه د اوریدنی او د خواجه خالد جدا کا کار د مرتد کرنل امام زوی میجر نعمان وکړم که هم کړې انتردي چې بعضي هغه عربي زنانه حاملې هم وي نو د حیبت نه په دغه هوای میدان کې ماشومان او غرزور افسوس خبره ده عمرتد ملاته به وسمه چې د پاکستان حکمت اسلامی حکومت دی یا د مصلحت د وجه نه د جهاد نكي او انتردي چې بعضي حاملې خزي به د عائصه په تور جلون کې ماشومان ځای شو او غي زايفن بازی بد کافر تورمخ پنجابینو او دارنګ نور مرتدو پاکستانی اهلکارو رئیسای غلامانو ور سره په د جيلونو کې جنسي تیرک هم کو او دارنګي ور سره روان هم دي په با دې باندې عیني ګواهن شته مو سره لدیو جنا او ملګری د ګونتانامو وای و یو عرب رور ما ته ول <سؤال> چې زما یو خور چاغه حامله و د اېسای په جیل <سؤال> کې دغه کافرونه ول و لیکن کله چې دغه سپو دغه واله لوبي امریکایانو ته حوالہ کوله خپل ماشوم دي امریکای په تیار کې وګرځو زایف دومره ظلم آی امریکای کړه د آی اندوانو دا کار کړه اې به غیرت مليانو تاسو په اوسمه د پاکستان جونګ واळी چې پاکستان ته دی الله خیر کړه الله تا تباب برباد ایا دا څنګه نه د ستنچر ته په اسلامي امهتي ايمارت بنکړی دي لکه چنن دغه مرتد حرامی او ولدي زناب د پاکستان حکومتي کوي د دیو جنا موندا وایي چې د دوی نهایت ظلم دي د دوی دومره ظلم دی چې دا ظلم ان دوه هم نه ده پنځم نمبر کې د هند پجیلونو کې خکاره او معلومدار هیڅوک نو اسلام, اسلام پوجروم باندې چرته نشته لیکن برعکس د عیسائی پوجینونو کې د پاکستان د حرامي ولده زنان د عیسائی پوجینونو کې د اسلام او جهاد په نوم باندې بشمار طالبانو او مجاهدين حتی چې د اغوي زنانو دا القیدا او زنانو هغه وجود لري چې سخت عذابونه هم ورکړي قسمه قسمه عذابونه باغي سره سره جنسی تیرې په هم کوي آیا دابد د دې ته پوسومنګ الله نکي بیر بګونه بی مجاینې شیدان کړو باې بره وورودار پاک دامنې ښې دا د خپلو ملوونه اوروو په کې په جونو کې دا سا ک او سر کارونه کېږي چې قالمي دیکلو نه جز اوسمونږ د دی پر کټي د در ام د پر کټونه دا تپوس کوو چې اوس پاکستان مسلمان دی شبکه نمبر د پاکستان حرامی حکومت جامع حفصه په اسلام اباد کې ورانه کړ د قران حافظانی او دانې حافظاتي وسوزل په فاسفورس باندې یو شتلو قران نه وسوزل بیا دغه پاک دامن د قران حافظان په خپلوا بادران امریکایانو باندې هرڅې کړی چې دغه کار ټول د دې د امریکایو خوشحاله لپاره وکړ لیکن الحمدلله چې دوی خپل یو ورځ د پاکستان صلیر شپوځیان د صلاله په چیک پوسټ باندې امریکایان مردار کړ الحمدلله على ذلک اللهم الاصلين او دا هم دعاء هغه او مجاهدين و چې پجينون کې دوی پسی کوي لیکن افسوس صد افسوس دغه مرتد فوزان وبني به د پاکستان بعض مرتدو حرامینو هغه په لا غایبانه جنازمه کړی دا الله فرمایي ولا تصلی <تصفيق> علی احد منهم ما اتبد ولا تقوم علی قبره ای پیغمبر دغه سم منافقانو په قبر باندې مودري کوو ته دعاګانې لیکن موږ دا وایو چې هغه څوک چې دی فوزانو جنازي په غایبانه کوي او یا په په حضور دغه فوزانو کوي دا مرتد دا واجب القتل دی دا الحمدلله چې الله د طالبانو دعا قبول کړ دغه فوز یې مرته داد الله جل جلاله یو انتقامو چې د مرتدینو واخس د ضعیف طالبان دا رنګ د جامع فريده طالبان یې بربند کړ د خپل طالبان مخ کې د اغه یانداي مخصوصه ولا پری کړ دا په مشاهدي خبره ده د خلکو لري انور داسې کارونه ور سره خوشمن کی ویل نشو مرتبط خواجه خالد په انټرویو کې وتا سولې دروي هغه وایي چې موږ دا کار په جامع فريده او لال مسجد زکوکو چې پاکستان کې به څوک د اسلام نوم وانه د دلال مسجد کې سانحه کی واځي یي دی چې وجه خالد وایي دلال مسجد سانحه وجه دادات ای ای او ای سی وختل د مسلمانانو د اسلامي شریعت نو مخسر واره ته باید سزا ورکړي چې دوباره هیڅوک هم د نفاذ شریعت اسلامي نو وانه کوي د ویجنا دلال مسجد والا کو پوره طاقت سر ختم کړئ په دلال مسجد کې پسون او ماشومان او ماشومان جنکې شهیدان او وسو زول شو گرفتاران او گرفتار تدبیردار افسوس بعضې مرتت میان اوسم د پاکستان د اسلام تمه کوي پاکستان د اسلامقاللا ده اسلام خله بسستا د پااره چې هرر تر کېږي او دته تاغوت په په مینس کې ورته ناستخوا الحم الله دغه خوارج حالال د اسلام د سر بازانو د خواانمردار کوي آیا دومره کارونو طالبانو د مسلمانان سرهدوستان کوي دي لکه سرنګه چې دغه د پاکستان حکمت وکړو د تعغوت په انډو پل شوي بعض م تعغوت شوي کتونو تپانې ورته کوي. چا غزان تا شیخان هموی، دا غر قدوانی چه دا غطاقود دا غد شا تا پرده، پدی کارونو بانی طول دا چپ پاتیری. کلاوی دا مسلمان ده، کلاوی نا دا مسلحه ده و جن دلتا جهاد نکی، کلاوی دلتا مدرسی دی، کلاوی دعوت کار کی، افسوس دعوت خوب اخی که چه تا دعوت که؟ خود سمانی دعوت که؟ دا دعوت که او چه تا دعوت کی. Oh ووم نمبر کې پاکستان خپل اړې امریکای ته حوالہ کړی کله چې حمله وکړه په افغانستان باندې او امارت ختم کو پنځه ځله حمله د پاکستان په نف... پاکستان او امریکای وکړه په افغانستان اسلامی امارت ختم کو په مسلمانان نو د افغانستان شیطان کړ Taliban شیطان کو اسلامی امارت ختم کو لیکن پتاغ وخت تاسو باور دی چې بشرف وېل د مرتد بشرف حرامي چې Taliban د پنځو ورځې دي دا ختمي د کله موږ دا تاسو کوه اایدا سی کارونه هندستان په اسلامی اومه باندې کړی دي چرته مسلمان داسي په لایزر بمونو باندې وشتری دي یا اماراته لنګ کړې امارات خمو لا پاکستان لنګ کړ موږ دا طالبان نه دا خواست کو چې د پاکستان سر نورمین زی دوی پسې توره راوچاته کې دا اول ختمول غواړي نن چې امریکا کوموینه په افغانستان کې تويوي دا ټول د پاکستان د خبيس حکومت د لاسه په دغه حکومت چې دا کارونو کپه افغانستان باې وک اسلامي مارتې ته ختم کو طالبانو ت لکه د چرګو لاستړي امریکې تحالک داات سا شی مسله د ترد او مباشر که سووک کې او کار کي بلو ته ولاړی په شرید کې د سووک چې تسییل کې دا هم دغ شان دی ل سررنه چې د کار کوون کې. اتم نمبر کې کله چې امریکایی حمله وکړه نو پاکستانی تنظیمونو جزانته د اسلام ټاکه دار ټاکداران او بازدي قرآن او سنت داعین هم وایي بلارک په دې ازبک او د عرب مجاهدون تکي ویل به چې موږ مسلمانانی وړې غټی ګری به پرې لیکن دا ايس ايس خپل سپو نوم د اسلام عقیده بنیدغه عرب ملمان کول د ازبک به ملمان کول خراکو ساق به ورکو او به ویروس یو په دغه امریکا باندې خرڅو افسوس لکه خالد شیخ او دارنګ نور تقریبا 10 په عربان دغه د اسلام ټیکداران ور کړی دي په جګابه ای اف امریکای باندې خرڅ کړی دي آیا اندوستان به ادا کار چیرته کړی دي دوی د مونږ ته وخه چې یو عرب پاکستان امریکای ته هندستان ور نه هم نمبر کې مررتک <سلام> پاکستانی فوز او حرامی له زنه سا امریکې تپله اړی د ډون د حملو د پاار ورکه چې امریک په دغه درون حملو باې ب مساجد او مدرسی او قده او طالبان مګې شدان کو او لما شدان کو دا ټول ددي خ په او استباراتي معلوماتو فوجه کې سرهه که دا خبره څوک نې نو میړیا د وګورې چې اوله ووره چې سلاله چې کوس کې سلی پاکستانی مرتین مردار <تفالدن تفالدن>. شو نفورون دی ویللی چې مون خو د ناټو ټینکری بندو او د شمسی اړه دی فورن ووتړي ځکه چې اغئین امریکایي د ډرون هم حمل، کار حمل، حملو کاره خسته ووس کیم دغه مرتد ملي نه مني د پاکستان نوبېخو بالکل لکه د نور د سترګینه انکار کوله لیکن انډستان به اداسي واره ور کړی د شرطه موږ نه داتا دا پوسکو چې باغ سره مسلمان خطر کی خوشاید چې بل عام معور پر کټي ورتوس هم د جواز حق یې د کوي خیر د پاکستان دا کار وکړه مجبور د وجې عجیب خبر د کفر سر په افغانستان او هندو کېد بل ځکه کفر نشته لسه مواجه دی پاکستان مرتبط حکومت <متحدث> د الله دشمنانو سره دوستی کړی دا لکه چې د اکتوبر په یو لسم تاریخ چین اعلان وکړ چې پاکستان مجاهدین چاغې چې نه مجاهدین د منګ چې ترکستان تر ازي او موږ موږ په چین کې تشکر دي کوي نشيطان مالک ورته ویل چې موږ په کوشش کوو چې دغه چيني مجاهدین جنديون ستاسته اوس پر کار اندوستان کله کړی دی و لسم نمبر کې پاکستان چې کله یې من کالسی امریکای ته پلس میلیون ډالر باندې حواله او په کوټه کې ونیو امریکای د پارلمان ډیرو اعزا وې چې تاسو ډیره خطا یې کړله خطا یې ځکه کړده چې تاسو لسم میلیون ډالر امریکای پاکستانیانو ته ور ورکړی دی دغه یو امالکانسې په سر په بدل کې ځکه پاکستانین خپل خوين دی او مین په 15 ډالر ورکوي او تاسو دیمه کانسی پنيولو او اوتا لس ملیون ډالر ورکړه دا کار کل هندستان کړي لري خبره پاکستانی نه خپل خور او مور وو اړین په یو ډالر هم در پیدا دومره حرامین دي خاص کر هغه پاکستانی نه یادو چاغه مسلمانان دي مجاهدین دي طالبان دي اگر کال توسي مون هغه حکومتي کار مرتد ارامن فوزین پولیس ایسای دغه یادو دولسم نمبر د پاکستان مرتد حکومت په شمول د فوز پولیس <سؤال> مليشا او اي اس اي <سؤال> مرتدین دي قانون د کفر د مساجد او روانو کو مدرسې روانې کړې مسلمانان شهیدان کډ امریکایي خوشحالو پر هرڅه هندستان دیغه کافیر اسن دي د قتال دغه سره د مرتدین نرسته دي قتال دغه سره د مرتدین نرسته دی شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله هغه فرمای کتاب وقتال مرتدین مقدم علی قتال کفار الاسنین لان المرتد اعظم جنایتن فی الدین واشد خطرا زکه کتال د مرتد سره دا, دا مخیدې د قتال د اصلي کافرنو له هازه امریکای سره وروسته کتال کې اول به د پاکستانی مرتد سره کې امریکا څنګه راغلی د امریکا د چا پا سر څیر راغلی راغری دا هوایی اډي ورکړي پینځاوي زه هم دې په امارات باندې وکړي او طالبانو افغانی طالبانو تاسو د دین نه شر میږي کله مرتد پاکستان څخه اسلامي امارات ختم کوګدام وس پرې خود او امریکا وته دا لدان به خراب ترڅو چې پاکستان توس ختم رګ به دې په وخه دا, دا خبيس ختم شوی به اسلامي مرز مختزي وي ان شاء د دې وجا د مرتد چې د وسره قتال مخ دی د اصلي کافرنا الله فرمای قاتل الذين يلونكم من الكفار تاسو اولني ذي کافر مرکه اول پاکستان بین کشمیر بین ہندوستان امام ابن قدامه فرمای ويقاتل كل قوم من يليه من العدو والاسل في هذا قوله تعالی قاتل الذين يلونكم من الكفار. ولان الاقرب اكثر ضررا امام ابن قدامه فرمای جنگ بکی کی دیش د هر قوم څخه نشی نزیو د دشمن کوم دشمن چاته نزیره اول د غسر جنگ کو د کومه چې کوم ور چې پجوماتو نه مسلمانې او دارانګي یو یو یو ملک جماعت باندې نه مسلمانې نه مدرسو باندې نه مکتبو باندې نه مسلمانانو مترسو قانون د کفرې قانون خو د کفر نه هچ کوم مرتد وکړه د لاسم نمبر کې پاکستان د اسلام فنوم د امریکایي د خشارې د دوه پاره ډېر بزرگ شخصیتونه ډېر بزرګان او اولیاء کرام چې په دې وخت یو لکوسامه بن نلادین چې د عیسای مرتد مشر شجاع پاشا د خاره د امریکایي د 9000 ډالر ملاوشي او اسامه ابن نلادین په اپټابات کې په شهادت ورسو رحم الله او دا د بازد نام نهاد اسلامی تنظیمو کوښته ایوه د حبتر او شو او هغه به امریکا باندې شهید کړ عبدالایزامی په عبدالروډ کې سره دوه دو او بچو د مرتد ایسا په بومن والو زو دا مونږ ته پخپل د ایسا یو یو هیڅ چو مرتد د خبرو کچ مونږ دا سړی پخپل والو زو زکاغ ویلو چې د روسنرا بوستبا جهاد د امریکای سکی مفتی شامزوی په کراچي کې عبدالرشید غازی په لال مسجد کې مولانا ولی الله کابلګرامي مولانا سید غنی عارف مفتی میراج مولانا محمد عالم سه رحمهم الله جميعا پټه رب الرحمن شکر پوجیلو او غیر جنو کې <coughs> <coughs> مونگتا پوست دا کوو چې اه مرتد و پاکستان و مولیانو آیا دا کار چرته کې هندوستان کړی دی وخه یو دلیل مونته پیش کهی کنا تو هر لسان نمبر کې هندوستان و افغانستان کې حکمتون اگر که کفایده لیکن تروس یخپلای و افغانای خزه یا هندو و امریکی داواله که او بید دا مونته وخهی چه اغیر امریکی تاواله که لیکن بر عکس پاکستان حکومت دغه مته د سا افسی دق په کراچ ونیله او په ب ح سره امریکې ته حواه کو چې د شپغم کان دی دارن د جاې حاف اسلامه دیې جن نه کې امریکې ته پیو بهې حاله دا کار کومل کړی د اندوستان کړی دی یا بل چا کړی نی دی کلیسم نمبر کی افغانستان کی فقہ حنفی چلیږي گاڑې په فلس باندې چلیږي اگر کوم د دوسر جهاد فرض عین غنو موږ د دوی نه د دوی سر نه انځو دا مرتد دي او دا هم کافر دی خو ضرر می یاد کو چې دومره ضرري چې پاکستان دی په دنیا کې بل ملک نشته په مرتدینو لیکن د پاکستان قانون برعکس د لړمکارې قانون دی، سر اوسه په تلنقه کافر دی، امریکایي ته ډې ور کړې سره کړې اگر کفقه حنفی کې بازي خطاګان شته لیکن د افغانستان قانون فقہ حنفی دی اومنګ په دې معنی او مسلمانانو نو د دې سره د جهاد منا کېد شي زسب جهاد نكي خو خبره مې دی په روکه چې دومره ضروري لکه چې پاکستان دې بيدانه دي, دي, دي. دا رنګي نو خلاصہ دا چې د پاکستان مرتد حکومت کفر زیات اشد او اغلس دی د دنیا د ټولو مرتدینو د کفار نو لہذا جهاد <تصفح> به د دوی سره اول کی دیش ځکه چې سزا د مرتد د اصلي کافر نه نشد څوک د په قتال کې من الكفر الاسلی <تصفيق> دا کفر د ردت دا ډیر اغلس دی په اجماع سره د اصلي الله عنه انور صحابه کرام اول جهاد د مرتدین سره شروع ما کې د جهاد د پری خبر ترازم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هند غزا صفت کړي باب لگاول دی باب غزوہ الهند بيد حدیث د ابو هرره په ښکړي رسول الله صلی الله فيها نفسي ومالي فان اقتل كنت من افضل الشهداء وان ارجع فانا ابو هرره المحرر ابو هريره فرمایمن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده کړل دا کما د غزوې هین نزو په هغه کې خپل نفس او مال خرجو او کچې دذب کې قطر کړښم نزو بهترین شهیدان او که زه واپس شم ابو هريره به د ورن آزاد وي دویم حدیث د صوابان را هون چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولاده هغه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حسابه تان من امتی به ډلی دی مزبوطی احرزهم الله جل الله ساتری دی من نارید ورنه یو حسابه هن تخزلهند یو هغه دل چې د هند, هند سره بغزا کوي او حسابه تنه کوه معي ابن مریم بل السلام بل هغه دل چې صلی الله علیه وسلم زمانه کې بعد ججال سره هغه جنگ کوي نسائی حدیث ته درېزه را یوسل 50 نمبر حدیث دی حدیث ک رسول الله صلی الله د هند غزا صفت کړي او د هند حدود چې رسول الله په زمانه کې مونږ ووایو او هغه مونږه وګورو داغي حدود دادي د هند نقشه تاسو وګورئ په هغه کې بوتانډ برما رنگون نیپال بنگلاديش بنگال مالدیب سریلانکا کشمیر پاکستان ترټ ټکه پوری دا ټول د هند حصہ دي کنه بازی د آی سای تنظیمي مجاهدين دا حدیث صرف د کشمیر په جهاد باندې چسپان کوي موږ دو دونه د تپوس کو چې د مخيني کارونه چې مونږ ذکر کړ آی دا, دا چرته امریکای کړي دي هندستان کړي دي چې تاسو د حدیث کی تحریف کوي په کشمیر ما د حدیث تطبیق وي او پاکستان او بيداله چې هو چې کشمیر بڼه پاکستان بڼه ګا نو مطلب دا چې په کشمیرم کافر او پاکستان د مکافر د ماشي کافر, کافر, کافر جوړو دا حدیث په کشمیر تطبیقونه د دې حدیث تحریف کوي پاکستان تر نه پسمانه بيلي دا د دې حدیث تحریف دي ځکه هندستان هم کوفر محاربين دي پاکستان هم خو پاکستان زیات اشد او دی لہذا دا د مخي کول غواړي چې کله اسلام बर्बाद ختم شي دغه مرتديين ختم کی به کشمیر هندستان افغانستان و غیره او الحمدلله ثم الحمدلله جهاد پر هندستان کې روان دي په افغانستان کې هم روان دي په مرتديين باندې هم حملې په اصلي امریکایانو باندې هم کوي لیکن مونږ دا چې پاکستان اول ځکه دی چې زمونږ امارت اسلامی پاکستان ختم کړی زمونږ لما پاکستان بر بند کړي پاکستان بربندي کړي زمونږه د پررانو بزیتی پاکستان کرد د زمونږه د جمماتونو بزیتی پاکستان کړلو نن پاکستان راسو کفر دی بعضمونان و چې راسوکوفر پاکستان نه دی بلکې امریکا د مونږه د دونه دا تهپوسو دا کوم 15لس کارونه چې ما تاته پیش دا د راسل کوفر کړي دي نن چې راسو کفر په مونږ باندې را وخت دغه پاکستان دسهه نن پهټوله دنیا کې د کوفر دله مض او جامد ختموړو لپاره پاکستان عهد کړی راضی راودانګی د جهاد او چې د دې مرتدو سره جهاد وکړو د دې وجنه د دې مرتدینو سره جهاد کول دا به ترين فضیلت دي جامع رموز احناف او معتبر کتاب دی اغلی کی وای چې د استی کافرو سره جهات کول دا جاهل کتاب سره جهاد یو په دغه شهیدان شهیدان او اجر دي او لیکن مرتدینو سره جهاد به بشمار ثوابونه دي د راضی چې را مخت شو د کافر مرتدینو سره جهاد اللهم انقذنا من كل عمل قل تفيق راكي وهذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله يا اصع عنا كيد الاعداء يا مولانا من كل اذى اللهم اصع عنا كيد يا مولانا من كل اذى واحفظنا وصرف عنا هذا البلاء واحفظنا يا مولانا من ربي واصرف عنا باغينا شر يا حي واحفظنا يا مولانا من كل ضي واصرف عنا باغينا شر يا حي شر الحشوشود شرقية او غربية بيضا او سودو جمعا حفار علينا شر الحشوشود شرقية او غربية بيضا او سودو اما السائق والحاري من اليهود فاحفظنا يا مولانا من كل ضي واصرف عنا باغينا شرا يا حي فاحفظنا يا مولانا من كل ضي واصرف عنا باغينا شرا يا حي يا الله يا الله